Втората лекция Омрам или Брат Михаил. Друго изключително същество, постигнало своята цел и вървящо все по-нагоре към тайните на мистерията. Така, още от малък, той е способен да се концентрира с часове върху природата, водата, огъня и да се Оединява. Има прекрасни книги от Него, Откровенията на водата и огъня. Брат Михил казва, аз вярвам в невидимия свят, даже само в Него вярвам, защото цялото наше съществуване се управлява от невидимия свят и е пронизано от Него. Брат Михаил е слънчево същество и още от малък той осъзнал как невидимият свят му помага. Жаждата му за истинска мъдрост надминава видимия свят. Още от млад той отдава изключителната си енергия за духовна дейност и много работи. Но усеща, че му трябва водач. Истински духовен учител. Той осъзнава, че учителят е най-голямото богатство в този свят. Той знае, че учителят е чистият създател на пътят навътре. И по-късно той го срещава Варна. Близко тук до гарата в Хотел Лондон. И му посвещава целият си живот. И по-късно казва за него, че това е учителят на учителите. Брат Михаил споделя, че при срещата им имало нещо, което не се подава на обяснение става въпрос за откровенията на мълчанието. При такива неща срещи те се случват. Тоест, те се запознали вътрешно, те се разпознали вътрешно от миналото. Те се разпознали взаимно. И нямало нужда от думи. След тази среща започват вече много други срещи. Срещат се сутрин пред морската градина, на път към брега, за посрещането на Слънцето. Учителят много му се радвал. Когато го видел, сваляла шапка и го поздравявал. Защото това било чудно, вдъхновено, 17-годишно момче. И така, мъдростта на брат Михаил. Преди да започнеш да обеждаваш другите, трябва да живееш истински живот. Истината се открива само на този, който е съумял да намери правилен подход към нещата. Значи истината се открива само на този, който е съумял да намери правилен подход към нещата. Истината се намира само тогава, когато решиш твърдо да И служиш. Да И служиш. Ако ти живееш в истината, хората ще го почувстват. Кой ще ви покаже истината? Казва, само вашата любов и мъдрост. Ако човекът не бъде бдителен, Той ще се отдалечи от истината. Научната истина нищо не струва пред истината за живота. Менталният свят е непълен. Той е ограничил истината. Всички благословения са скрити в любовта към истината. В този ден, в който в който твърдо изберем истината. Кредиторите, т.е. кармичните духове, няма да дойдат да не търсят. Говорим за пълно твърдо избиране на истината като принцип. Абсолютно искрено, без изключение. Каквато и да е карма, каквито и дългови да има човек, Бог започва да ги отделя. Да бъдеш свободен, значи да действуваш в съгласие с Божията истина. Лошо е, когато търсиш истина, която да отговаря на твоите желания. Когато търсиш някаква истина, която те устройва, ти никога няма да намериш истината. Значи, когато търсиш някаква истина, която те устройва, ти никога няма да намериш истината. Който честно търси истината, ще я намери. Има много хора, които търсят истината, но това е безполезно дело. Защо? Защото има нещо, което трябва да се промени в мисленето а те само търсят. Истината никога няма да се приспособи към вас. И ако не станете достойни да я получите, вас ви очаква духовна смърт. За много хора въпросът за истината остава неясен. Защо? Защо? защото хората я разглеждат като нещо отвлечено. Ако ти обладаваш любов и мъдрост, то даже и да не говориш, ти пребиваваш в истината. Зад нашите трудности и страдания стои една бдителна мъдрост, Стои една бдителна мъдрост. И ние сами трябва да я открием и да разшифроваме нейните цели и закони. Нейните цели и закони. Паяка живее за себе си. Мравката живее за другите. Пчелата живее за Бога. Минавам на втората идея